Bon dia benvinguts al Diana a primera hora. L'actualitat del dia ens porta a parlar de la primera fira que Tiana dedica al sector de la jardineria com una iniciativa d'impuls econòmic a aquest sector. Repassem aquesta i altres notícies en titulars. Tiana acull aquest diumenge la primera fira de jardineria i planta del municipi que porta per nom Tiana Verda. Més d'una quinzena d'empreses de l'àmbit es reuniran als exteriors de la cataquística per exposar els seus productes i les últimes tendències. El carrer Matas restarà tallat a la circulació durant més de dos mesos amb motiu de les obres d'arranjament i urbanització que s'hi han de realitzar. L'Ajuntament de Tiana té previst posar en marxa els treballs inicials aquest divendres, tot i que serà a partir de dilluns quan es talla el trànsit. El casino de Tiana dóna el tret de sortir d'aquest diumenge als actes de commemoració del seu centenari. L'entitat ha programat un conjunt d'activitats que recullen l'essència esportiva i social del casino durant els seus 100 anys d'existència. I en esports, després d'una jornada de descans pel Centre Cultural i Esportiu Tiana i el voleibol Tiana, el cap de setmana arriba amb una agenda tapaïda on tots els conjunts de la vila tornen a la competició amb enfrontaments que han de confirmar la bona línia demostrada per tots ells en aquest mes de març. Tiana, primera hora. Notícies. Tiana acull aquest diumenge la primera fira de jardineria i planta del municipi, que porta per nom Tiana Verda. Més d'una quinzena d'empreses de l'àmbit es reuniran els exteriors de la catequística per exposar els seus productes i les últimes tendències. La major part d'elles són tianenques, però també hi ha presència de firmes de Badalona i Montgat. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Tiana vol promocionar i reforçar aquesta activitat econòmica i esdevenir un referent d'innovació i creativitat en el món de la jardineria, l'horticultura i el viverisme. Primer tinent d'alcalde de Tiana i regidor de promoció econòmica, Enric Nolis, ha senyalat que és important reforçar un sector tradicional i característic de la vila en uns moments en els quals la crisi econòmica suposa un entrebanc per desenvolupar la seva activitat amb normalitat. Té molt de sentit fer això en un moment en què la situació global ens ofega i dintre de les, de les administracions locals, encara dintre de la seva escassa capacitat o l'escassa competència. En aquest àmbit, intentar fomentar en els creatius, la gent que tingui iniciatives en aquest sector de la planta, en aquest sector del viure, en aquest sector de la flor, que sàpiguen que dintre del, de l'Ajuntament hi ha una voluntat per ajudar a, a, a que el seu producte sigui conegut no solament per Tiana, sinó per fora de Tiana. A banda d'aquesta voluntat de donar a conèixer el producte tianenc fora del municipi, la Fira també vol ser un lloc de trobada dels empresaris del sector. Enric Nolis. L'important és que entre ells s'estableixin connexions, s'estableixi a treballar una mica fent una mica de xarxa, eh? és a dir, complementar les ofertes moltes vegades que, que no tot tot ho pot fer un, un mateix ofertant, sinó complementar a altres que siguin dintre de la mateixa, que siguin actuant també aquí Tiana. Fer xarxa és el que, és el que reactiva i desenvolupa l'activitat. No? La fira que compta amb el suport de l'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs començarà a partir de les 10 del matí i a partir de dos quarts d'onze tindrà lloc una demostració d'art floral a càrrec de les floristeries locals. Així mateix, també es podrà visitar l'exposició de fotografies del concurs Tiana Verda i s'iniciaran les votacions populars per escollir el guanyador. A partir de dos quarts de dotze serà el torn d'una xerrada que porta per títol l'utilitat i ús de les plantes de jardí. En aquest context, els infants també podran participar en un taller infantil que porta per nom pinta torretes i planta la teva flor. A banda d'aquests actes, els vivers de flors i plantes de Tiana realitzaran una jornada de portes obertes. La fira s'arrodonirà amb una botifarrada i una calçotada popular. El carrer Mat restarà tallat a la circulació durant més de dos mesos en motiu de les obres d'arranjament i urbanització que s'hi han de realitzar. L'Ajuntament de Tiana té previst posar en marxa els treballs inicials aquest divendres, tot i que serà a partir de dilluns quan es talli el trànsit. Segons informa la policia local, per accedir i per sortir al carrer Bòbil a Tant Jordana, s'haurà de fer pel carrer Rosella de Montgat. D'aquesta manera, hi haurà doble sentit de circulació i, per tant, s'haurà de circular a velocitat reduïda extremant la precaució. Per permetre el pas simultani de dos vehicles a la nit no es podrà aparcar a la vorera. Així mateix, entre el número 99 del carrer Mates i el carrer Bòbila d'en Jordana no es podrà estacionar. Per aquest motiu, s'utilitzarà com a aparcament alternatiu el al lloc habilitat al bloc 95 del carrer Mates. Finalment, els veïns d'aquest carrer, entre el carrer Bòbila d'en Jordana i el carrer Pep Ventura, hauran d'accedir i sortir per la part superior d'aquest vial. Les obres de millora del carrer Matas comportaran, a banda de la pavimentació d'aquesta via d'entrada a Tiana, la millora del carrer Bòbila d'en Jordana i l'illa interna, ...fins d'arribar al camí d'Angarra, Però no només millorarà l'accés de Tiana pel carrer Mata, ...sinó que la bifurcació que porta a les caves per ...de la nostra vila també canviarà de fesomia. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, detalla quines seran... ...les actuacions que es portaran a terme... ...en aquesta zona de la vila. ...pavimentació voreres, il·luminació i arbrat i aparcaments, des de l'entrada de Tiana fins al eh, triangle eh, que divideix mates amb el camí de Can Garra, cap al parxet, aquell triangle que també es farà un petit parc ha descentat amb contenidor de soterrat i s'endreçarà una zona també que està ara molt desagradable. En aquest sentit, les voreres s'eixamplaran i els arbres que ja actualment es conservaran, però es fora de la vorera per permetre una major mobilitat als vianants. De fet, aquesta zona està força degradada i després de les obres, millorarà la imatge d'entrada tiana d'una manera notable. Emili Muñoz. Aquest tros de carrer és un tros petit, però es remodera tot completament no és només l'asfaltat, eh? és totes les instal·lacions soterrades, és tota la il·luminació, aquí inclou la il·luminació, en el casc antic la il·luminació ja estava feta d'altres anys, per deixar aquells 500 metres d'entrada tiana i sobretot per la densitat de veïns que hi viuen d'una manera més digna que la que fa tants anys tenim, que és molt poc presentable per tothom. L'empresa adjudicatària de les obres és grup Mas Constructors per un import de més de 473.000 euros. Els treballs estan subvencionats pel Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. Es preveu que el període inicial d'aquestes obres s'allargui entre dos i tres mesos. Tiana Primera Hora El casino de Tiana dona el tret de sortit aquest diumenge als actes de commemoració del seu centenari. L'entitat ha programat un conjunt d'activitats que recullen l'essència esportiva, social i cultural del casino durant els seus 100 anys d'existència. Sentim el president de l'entitat, Enric Cardus. 100 anys els fan cada dia i el motiu de fer 100 anys doncs, ens omple de, de satisfacció i, i orgull. Però també de, de responsabilitat, doncs, perquè el que, el que volem doncs, som els encarregats d'alguna manera doncs, de que aquests 100 anys se celebrin amb tot la planta o totes les, les activitats que, que, que es mereixen. L'entitat ha preparat per commemorar el centenari un ampli conjunt d'activitats, malgrat que l'entorn econòmic, com reconeix l'actual president, no ajuda a fer grans projectes ni a assumir despeses excepcionals. Tot i això, els actes previstos pretenen copsar l'interès dels associats i, en definitiva, de la gent que ha vist créixer i ha fet créixer el casino. Alhora vol posar de manifest la vitalitat del club 100 anys després del seu naixement i la seva sensibilitat per difondre la pràctica esportiva en un marc familiar. La inauguració oficial del centenari del casino tindrà lloc aquest diumenge a partir de dos quarts d'una del migdia al saló principal de la Masia. A l'acte es preveu que hi assisteixin tots els socis de l'entitat, autoritats municipals i també del món de l'esport, com és el president de la Federació Catalana de Tenis, Francesc Urriols. A més, aquest diumenge també quedarà obert al públic una exposició fotogràfica amb un recull d'imatges dels 100 anys del casino. A s'inaugurarà la galeria fotogràfica dels presidents que ha tingut l'entitat des de la seva creació. D'altra banda, però també en referència als actes centrals, s'ha previst al llarg de l'any una gran dieta social i esportiva, un torneig de tennis amb la col·laboració de la Federació Catalana d'Aquest Esport i un recital de música clàssica a la Sala Albenis. A partir de l'abril també s'han programat altres actes com campionats socials de tenis i pàdel, un concert, olimpiades infantils i concursos diversos. La cloenda del Santa el del casino serà el desembre amb una cantada de natales i un acte commemoratiu. La joventut socialista de Tiana ha quedat constituïda aquest dijous després de la signatura de l'acte que reconeix oficialment la seva formació. D'aquesta manera, el tianenc Pau Blasco agafa les regnes de la nova joventut socialista de Tiana com a primer secretari. Els altres dos integrants, Àlex Ràmia i Rubén Sánchez, ocupen el càrrec de secretari d'organització i de secretari de política municipal, respectivament. L'acte de constitució ha tingut lloc a la seu de l'agrupació del Partit dels Socialistes de Tiana, on hi ha assistit diversos membres de la joventut socialista Socialista del Barcelonès Nord i també de l'agrupació municipal. Després de l'assignatura, Pau Blasco, recordant a Rafael Ballús, ha explicat quin és l'objectiu de la nova joventut socialista del municipi. Acabem de començar i com diria Rafael Ballús, i ara què? Doncs pues ara és quan realment ve el difícil i és quan hem d'actuar. Vale? Nosaltres el que hem d'intentar és que nosaltres ser un megàfon de la gent jove d'aquitiana i portar a terme tot allò que ens sigui possible. Sempre des de la l'avançant social, perquè som socialistes i som de Tiana. Per la seva banda, el primer secretari de la Joventut Socialista del Barcelonès Nord, Hugo Ferrer, ha destacat el pas endavant que suposa la constitució de l única agrupació del Barcelonès Nord que encara quedava per prendre forma. Transmetre eh, la meva alegria personal i de la federació per tenir totes les agrupacions constituïdes a la, a la FEDE, crec que això per nosaltres és molt important i, i, i crec que és un pas endavant de la, de la mostra de la bona salut que té aquesta federació i, i, i del bon treball que estem fent entre tots, a l'acte també hi ha estat present el secretari d'Organització de la Federació del Barcelonès Nord, Joan Callau, que ha engrescat a la nova formació a treballar intensament. D'altra banda, la primera secretària del PSC Tianenc, també regidora Esther Pujol, ha reconegut la importància de la Constitució de la Joventut Socialista de Tiana, sobretot com a garantia de disposar d'un plan per l'agrupació. Pujol ha assegurat que aquest és un primer pas i s'ha adreçat als joves que integren la formació tianenca, recordant-los que els tocarà treballar pel jovent de Tiana i fer des de la facció política. Tiana, primera hora. Notícies. La Casa de la Espiritualitat Maria Immaculada de Tiana cull aquest cap de setmana un reces espiritual amb motiu de la quaresma. Es tracta d'uns exercicis espirituals que s'organitzen des de l'any 2003. Sacerdots, integrants de diversos moviments eclesiàstics i mossens diocessants participaran d'aquest reces, que està obert també a persones no clasiàstiques que cerquen un espai de reflexió que els permeti aprofundir en la fe. En dona més detalls un dels organitzadors, el tianenc Ramon Rodríguez. No està adreçat a gent que, que s'està, diguéssim, qüestionant bàsicament la fe, sinó més aviat a gent doncs, que ja la viu i que vol aprofundir-ne i que vol, doncs, eh... Continuant el camí, i ja dic, fer una parada, sobretot perquè és una de les coses que estem veient és que tothom que hi va, doncs, la primera cosa de la que té necessitat és d'un silenci eh, per poder fer aquesta reflexió. A banda d'aquest silenci, en el recess també s'han previst xerrades sobre qüestions espirituals i també hi haurà espai per la pregària. En aquest context hi assistirà el mossèn Jordi Girau, degat també de la Facultat de Filosofia de Sant Damassó, a Madrid. Girau serà l'encarregat de practicar en aquesta ocasió, més enllà de les teories filosòfiques i teològiques de les quals és gran coneixedor. El recess espiritual de Quaresma, que acollirà la Casa de l'Espiritualitat Maria Immaculada de Tiana, començarà aquest vespre i s'allargarà fins diumenge. Amb l'objectiu d'establir vincles efectius entre els infants i els pares arribar una vegada més a la Biblioteca Can Baratau l'activitat Nascuts per Llegim. De la mà de Marta Catalana, els assistents descobriran el conte del bosc dels sentits. Sempre fem més o menys la mateixa sessió. Les cançons que cantem, els jocs que fem, sempre són els mateixos. Canviem l'inici, que aquest cop serà l'inici serà la primavera, però aquells que ja hi hagin vingut trobaran el mateix perquè creiem que en la repetició els nens es senten segurs i disfruten cada vegada més repetint allò que ja havien fet i cada vegada saben fer millor. Aquesta activitat anirà acompanyada, com és habitual, de cançons, jocs i valls que es tanyiran en aquesta ocasió dels sons i els protagonistes de la primavera. L'activitat tindrà lloc a la Biblioteca Can Baratau aquest dissabte a partir de les 11 del matí. Ràdio Tiana, Notícies, Esports. després d'una jornada de descans al Centre Cultural i Esportiu Tiana i al Voleibol Tiana el cap de setmana arriba amb una agenda tapeïda en tots els conjunts de la vila tornen a la competició amb enfrontaments que han de confirmar la bona línia demostrada per tots ells en aquest mes de març. Després d'una jornada de descans, el Centre Cultural i Esportiu Tiana afronta amb força tranquil·litat l'enfrontament d'aquest cap de setmana de al Sant Pol, quart classificat i que ve de guanyar el pomà i reenganxar-se a la lluita per l'ascens en aquest grup quart de la segona territorial. Tot i això, l'aturada ha permès al tècnic tianenc Joan Casado recuperar el jugadors amb problemes físics i mentalitzar l'equip per la recta final de la temporada malgrat ser una situació prou còmode a la classificació, on és desè amb 29 punts. Centrem-nos ara amb el futbol salà i de l'excel·lent trajectòria de la Conreria, que malgrat no poder assegurar-se matemàticament l'ascens a la primera territorial, els 18 punts de coixí respecte al tercer classificat deixen la Lliga gairebé sentenciada. El rival d'aquesta jornada és un llaurat de Mataró que ha anat de més a menys en aquesta temporada i que és quart la classificació. El secretari tècnic de l'Associació de Futbol Sala la Conreria, Antoni Bravó, dona alguns detalls del pròxim rival. És un rival molt jove, em sembla que la mitjana edat és de 19 anys, i bueno, el que tenim amb ells és que corren com a motos, no, no, mai no, no pas de córrer. És el principal problema que, que tenim amb aquest equip. Sempre, fins ara, ens ha costat molt guanyar, però sempre s'han guanyat. I espero que aquest dissabte sigui una altra vegada la victòria. També poden ser optimistes els aficionats del bàsquet tianenc després del triomf de la jornada passada davant al salt. El recanvi bàsquet tiana suma ara 10 victòries i visita el camp d'un fondejau que lluita a la zona baixa de la classificació amb el record del partit de la primera volta on un nefaste arbitratge va condemnar els de Salva Rubio. I acabem amb l'apunt de voleibol tiana, que malgrat ser en el tram final de la temporada, es troba còmoda en una Segona Catalana on ha sumat dues victòries consecutives. Aquest fet suposa sens dubte una injecció de moral per a les jugadores de José Manuel de la Barrera, que aquest cap de setmana s'enfronten al segon classificat, el Voli Mataró. De 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. Ràdio Tiana, serveis informatius.